Сторонній людині й невтямки, Скільки в оцих стеблинах праці. Площу почали готувати два роки тому, Ще під пшеницю, А потім її рівняли, А потім вносили добрива, Калійні, язотні, Ще й попелу та посліду Ліна з дівчатами назбирали зимою по селу. Перетерпіли й кпини, І образливі відмови, Тягне від двору до двору Гніда конячина, Сане з рештаком, Клава правує, А Ліна йде по хатах. А там і дівчата, Що поприїжджали на канікули З інститутів та технікумів, І хлопці, А вона з брудними мішками, Як прохачка, А потім битва з бур'янами. За те й вибуяв він Рутвіно-зелений та рівний. Покотися, Скотися, а жудесну, трав'яною межею, яку полишили, щоб було куди класти стебло, Ліна забрела генну лан. Позаду лишилися ліс і дорога, по якій пробігло легкове авто, і курява повалувала на ліс, і телеграфні стовпи, на яких сидять сиворакші, шугунувать лісу кибець, перекреслив зелене плесо льону, і звився вгору над Ліною майже прямовисно. Ліна не бачить ні кіпця, ні сиворакш, ні машини, ні навіть льону. Прийшла подивитися на нього, а не бачить. Щось зелене гойдається перед очима, і сині іскорки спалахують у ньому. І здається Ліні, що льон уже зацвів. Вона й не дивується з того, а дивується з себе, з своєї легковажності й наївності. Адже хіба ще тоді за першої стрічі не помітила, який Валерій самовпевнений і самозакоханий, вимахував руками-вітряками, розводився про високі матерії і нехтував усіма ними силюками. І все-то він знав, з усього насміхався, про все мав свою думку, а сам прилаштувався на винарні, де вліжно і сухо, і не треба нічого робити. Мабуть, уже й тоді крутив з тією хльоркою-райкою. Добре, що вона нікому, навіть Тосі, не сказала про те, що мали одружитися. Ото було б воріженькам радості. Ліна виказує подумки Валеріїві недосконалості, знаходить їх безліч, але не може перемогти болю і чогось такого, від чого хочеться упасти в оцей льон і вже більше не підводитися. Серце її ятрить злість на Валерія. Та коли б тільки злість? Їй прагнеться возвеличитися над ним, дошкулити йому. Але що вона може зробити? Вона й далі веде розпачливу змагу з Валерієм а ще більше з собою, і далі не помічає ні високого неба, ні двох горлиць, що летять поперед неї до лісу, ні льону, ступає по рядках. Але її давно помітив Володя, тільки не зважується піти на зустріч. Зранку виполював він на картоплях бур'яни. Їх раптом погнало, як з води, і робота це тонка, Перукарська Зрізати їх І не підтяти гострими бритвами культиватора Пагіння картоплі Не потолочити її райборонками Правда, половину бритв він зняв з лап І замість них поставив долота І все ж цілісінький день ходив Як по канату через річку І однапруги судомою зводить руки та плечі а в очах теж, мов би, напнулися зелені линви. Хоч збоку може видатися, що він працює легко, гей би бавиться. Культиватор легкий, і трактор теж. Хоч уже давно перейшов усі гарантії й норми. Учора Василь Федорович запропонував Володі пересісти на новий трактор. Передовик, кавалер. Може, знов до тебе прибуде кореспондент, і ти йому інтерв'ю. Не втримався, щоб не під'їхати. Володя від нового трактора відмовився без пихи і амбіції. І це, помітив, вельми сподобалося грекові. Він таки добряче втомився до обіду, загнав трактор під сосни, а сам сидів на узліссі, дивився, як неприкаяно бродить по зеленому плесу синя сукенка допоривається вперед. То зупиняється, і вітерець майорить зеленими рядками. Ліна одмалку кохається в синьому, І одмалку закоханий у той колір Володя. У той колір, у її колір, у все, що мило її серцю. Спочатку він кохав Ліну по-сусідськи, по-домашньому. Її намагалося проводити багато хлопців, і він ревнував. А вона, коли її хтось надто обридав, завже ховалася під його захист. І це йому подобалося. Хоч і розумів, що вона ховається до нього не так, як би хотілося йому, а надто по-товариськи, надто безбоязно. «Володю, скажи їм! Володю, прожени цього причепу! От у мене сусід, от пощастить котрийсь із дівчат!» А він... Великий є добрий. Усміхався ніяково і скрушно. І тільки іноді трошки ображався, наче не здогадується, кому б могло пощастити. Всі знали про його закоханість, але жартувати з того не одважувалися, хоч він ніколи нікого й пальцем не зачепив. Він ні на що не сподівався і на щось сподівався. А тоді, як сталася в неї любов з Валерієм, запечалився. Ніколи не виповів тієї печалі,